أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى ممطيلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة څوک دا ده مخه الله جل جلاله حکم کو نبی له صلاتو والسلام ته د شپې د عبادت کولو د تهجد کولو دوی سه عبادت یا درې مې سه عبادت یعنی مېسا عبادت کول بشپګي نږدې د پاره یو طرف د الله عبادت دو بل طرف تروحانی استعداد پیدا شي زکاللہ جللہ جلالہ و نبیل صلاة و سلام تا یولی ازیمداری ورکڑی و یولی کتابی ورکولو خل نتع عبادت گوا استعداد پیدا گوا دعوت کی سبال مشکت دیدہ کتاب رسولی نذات زك غواش ر روان بتا بندسد ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يكن المنازله دات اي پیغمبر قولا ثقيلا يو كل يومه نا يو قراد يو, يو تلاوت ثقيلا دير دل نو كلام الله اومنګ پسند خدای پر نه دعا حاصل لو خپل سینګي جذب کول لا سه آسان کړو نبي لي سلام الله مبارک د دې لپاره ډیر استعداد پیدا کړل دي فرشتي نه استفادہ ډیر ګران کار دی د عبادت نبي سلام ګلوار هي نه کې ډیر روحانيت سره د نبي لي سلام سینې دا ټول بوج برداشت کومګه تاسو زیسکو آسان اوځیم سیکل او درنواله د دې بار سره مختلفه اعتبارات سره کلام الله درن دې په اعتبار د و هي هم درن ځکه نبی له سلام حضرتانه سيبي نبی له سلام ته و هي راتلو زم ما باندې سر پرو دو قریب وا چې زم ما ته په تون هغه جداشه وې د بوج زم ما په بتون باندې او نبی له سلام مبارک باندې بده یخ موسم کې په دې تن باندې خو لري رابطش اوخه باندې روان وو وهي به شروع شون اوخه به بوج نشه ور او صورت از دبا دوه پوره غنی راډیو پور ا چې وهي به بوج نشه برداشت کړي به کیناست یو درن کتاب د وهي په اعتبار سره هم او جانب د تقالی په اعتبار سره وګورم درنه دي چې کوم احکامات راغلي میراث وکړي زکات په صحیح طریقے باندې موس پو انزو اختا پہ صحیح طریقہ باندے قوم کے سوک گئی حالہ حاضر کی آز بلا دی نو دو تکالیب او احکاماتوں پہ اعتبار سراہم دے کیسے گر ادرون والے اور دجانب پہ سواب پہ اعتبار سراہم یہ ادرون کتاب دے نو دے چکم سواب ملاوی گی دے پہ تلاوت باندے نو آغاز سلکن دے فبر دانتا ذکر بارک الحمدللہ تملو المیزان الحمدللہ جدے تل لد گئی نصر الحمدلله تل لد یا او سبحان الله تل لد گئی سبحان الله الحمدلله ثواب خود ازمه کې اسمان مز د گئی حدیث کې راځي نجدا عام ذکر دومره ثواب دینسته سخی الله د کتاب الله بار گئی په اعتبار دیار سره ثواب په اعتبار سره مې درن کتاب دین او دې حد د امانت نه چېو ځمداري ده زګدا ایه امانت ان عرضنا الامانه علی السماوات غررو نه دی بلک هغ تعالله طاقت ورکو د موز د هرڅ غ داموننی شو پردای انسان که بلکو نو په اعتبار دې سره چې او درون امانت دی دا خپله خپل جوون کې را او آغې خلکو ته د دیېره سوول وي نو په د اعتبار سره او درون کتاب ده نوغمبره س د شپې مشکت سره د ملو پر میادت می مش په قواد بیې کوه چې مشکت پیداش روحانیت پیدا شی چې یو درنځي مداري د تاسو یو درن کتاب تا تاسو کو تا تا تا دا کو جوړه د جدارې د لپاره ایستل دا پیدا شی ان سنلکی علیګه یګین نن مونږ نازلو دا د قولا سکیل یو وینا زرنه د الله کلام ان ناشه تللی هي اشد یګین ان ساعت دشپه نوناشه په معنا د ساعت د شپې او کاچري دغه ځکه عبادت کوي یا عشد و وطن دا ډېر زیات مضبوط دي وطن په اعتبار د موافقت د جبه ذلصل دا ډېر د دې کې جبه ذلصل را موافقه په جبه ذلک کې چې انسان په جبه باندې خسته دي کې سر ځکه د شپې اوازونه نه انسان سره سکون باندې عبادت لپاره سي اوازه رنګي چې همغه هلکه خاموشي نودا ساعت دې کې بالکل زلو کې رات په جبا باندې هغه د زلسره بالکل زل کی چې سوی په جبا ویل کیږي سړې په پويږي دماغ هم پاره کې چې مګی نه واقوا مقیل او دغه سعاد د شپې جری اقوا دا ډېر نه غون کې د تیلا تلاوت لره قرات لره دې کې انسان قرات کوي نو ډېر درست قرات درځ خو دې بلې د پټي په کومینو اکثر ورو موزه یو ددا پتاونه لګی ابتدا کی الله اکبر کې سلام نور سوو استادې لومبیرات کې کې سوو خپل صاحب کتابه د پته چموس کې امه تمرو د پته دا زموږ دوپاره چې انسان د پتم لګی جماعت سوو کله سمې وې سم نه وي بس هلته تمرو د پته چيزه موس کې امه دشبي ول عبادت کې انسان تلاوت کوي نه ډېر برابرې طریقه سره کوي دما وغسل شوي شور شاب نه نو تلاوت به کې برابرې نو ناشيان بعضو مفسرینو په مانا د ساعات اللیل واسطه او بعضو مفسرینو ناشياب معنا عبادت اللیل صلات اللیل او خصوصا تهجد نو دا چې دې يا اشد وطن او د وطن یو بل معنی هم کیږي د ویتان ر ویتا په استعمال کرنا روننا کچلنا مې د کول یو شي دا نفس بالکل مې دګه ذکر شپې عبادت نفس چې تمني د خوب نه بګي پاسې دلی نفس دا بالکل سیده کی تا ز انسان کیو شهره هټول اچوري منډي ورکی چاله سپه سي منډي ورکی خواهشات دي چاله سپه سي چاله په سپه سي نو په سي دنیا په سي چاله جازونو په سي منډي ولا ورکی انسان کیو شهره اگر تنفس د دنیا سره شوق ډېری کده ای عبادت سره نه لګي نو دغه ټیم کې ډېره سیده کیږي چې له او اودا ټیم کې ذکر تلاوت عبادت تهجد د شپې وکه نو د کوچل نه دغه عبادت د شپې ته د هي عشد وتن دغه کوچل په اعتبار سره د نفس د سید کول په اعتبار سره د په کولو په اعتبار سره دنی غول په اعتبار سره الله جل جلاله پرمې دا ډېر مضبوط شید د شپې د عبادت تر نفس خبر ځان دل او صحیح طریقې سره عبادت کوي صحیح طریقې سر علامه د دې سره د سې دګي او اقوا مقيلا عبادت د شپې جده د ډیر برابر ده په اعتبار د وینا سره انسان ذکر کوي تلاوت کوي په مسګي نو داغي په اعتبار سره د عبادت ډیر برابر عبادت ده. خبر ځان نو وات ان دومان وات ا په معنا د موافقت د جبه د او وات د کوچل نه په مالکول لګراخ کلو سې د نځه او ناشی په معنا د ساعت غنټو شپې ټایم او نشي په معنا د عبادت فلیل لیل د شپې څخه بولو ای عبادت کول ورپسې الله وږي ذکر کوي دا روان ایا ګوې کوي کله ته چې ان لګ په نهاره صبحا قليلا زکه ستاده پر پرسکې اوګله امبو د صبح ل امبو د نو لامبو لپاره پېژې استعمال کړه مراد یې نه تصرُّب دې نه ستاره په اړه تصرُّب دې دلل راډللی اړدل راډې دللی دل کله داوت دې کله خپل کارونه دې کله مل مان دې خبر دا, دا انداله دا نو یم مشغول دياله او په خود پورو کوم لیډری د کاربونو د اربونو خلکو خبر دا انداله لږه مشغولتي بیا ډې رضایت نو لامبو ولله په دې ځکه استعمال کړه لامبو کې چودري کې نو سړې سکیږي ډوبېږي یې معنا دا رستا چې کومه مشغولتي ده نو هغه دانه د چا یو ګنټه دا یعنی مګنټه خبره مګر شو بس کټی کې ګنټال ویلګې ګنټړې مې همو سپدري مې ټا کې خبر ځان داله او د نبی الله صلی الله شو کې عبادت شو او امه سره مشغولتیا شو نو هغه لکه سړې په سمندر کې دیو څنډه لمبو شروع کې درزه او بن سيټ ته خدمتې او درېګینه نبی اسلام تعالی پرمېتوه د شپې عبادت وکړ درزه ستړې د مسئولیت د پورت امه سنبالولي خبر ځان داله هغه کوټري دل او سټاف ما پکې نشته نو ته د شپې ځانوسګره نو علما لیکي مدرسین دی هغه طرز د خدمت کې نه ځان لخپل عبادتو په کار نه نشپی هغه لپړای نه ملای نه دي په کار د شپې بلکې سپکار دی خپل حالت درستول او خپل الله تودریدل جڑا کول او الله تعالی عبادت کول د شپې سړي په کار دی بذات وایو ته دې چې مشره ان سنلقی علیک قولا ثقیلا إِنَّ سَنُنَ الْكِي يَكِنَ الْمُنْبَنَازِ لَوَ عَلَيْكَ بَتَابَانْدِ إِنَّ سَنُنَ الْكِي يَكِنَ نَلَ بَرْمَايَ مُنْبَ مُكَلَّف كَوْتَالَرَا إِنَّ سَنُنَ الْكِي عَلَيْكَ يَكِنَ الْمُنْغَ نَازِلُ وَعَطَابَانْدِ ان نااشه تللی یک نن گنډه دشویچې ان نااشه تللی یک نن عبادت دشپیچې دي هی اشد ان هی اشد مضبوط ته ان په د ملاوی د د زړه هی اشد ډیر مضبوط ته د سیدا د نفس په اعتبار زرا نفس پہ ملګئی هغه بالکل ميدکې کته وا حق وا مودل برابر ده د کای عبادت دی لا به اعتبار د قرات سره ان ل کای کین ستاد پاره پیغمبره فن حاری پرس کې سبحن طویلا تصرفات اوجددی کارون ډیر زیاتی الحمدلله رب العالمین ولانکوتل المتفقین والصلاه والسلام علی رسول محمد واله وسلم عین اللهم ادنا و اشتركوا في